L'alcaldessa de Tia, Pujol, presentarà avui davant l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya la seva oposició a les retallades en matèria de salut i educació. La reunió, convocada en caràcter urgent per l'entitat municipalista, té com objectiu la posada en comú de fórmules per tal d'evitar l'aplicació de retallades des del món local. El passat mes d'abril, el president de la Federació de Municipis va avisar al govern de la Generalitat que els alcaldes socialistes no acceptarien submissos les retallades de l'executiu català perquè, segons va dir, hi ha unes línies vermelles que no es poden creuar. Precisament per això, davant de les retallades que s'estan duent a terme, s'ha decidit convocar la reunió d'avui, a la qual ha estat convocada l'alcaldessa de Tiana. Vaig a una reunió del comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, convocat urgentment, en el qual traslladaré la mea ferma protesta i quines alternatives des de la Federació de Municipis de Catalunya s'estan posant a terme pels municipis per fer front a aquestes retallades. Eh, nosaltres ara estem a l'expectativa que se'ns notifiqui tot formalment, perquè de moment no hi ha notificació formal, el que ja ha són, són inputs, són globos sonda, per dir d'una manera, perquè insisteixo, el procés de comunicació de l'actual govern de la Generalitat trobo que francament eh, és un desastre. Malgrat subratllar la idea que el món municipal no pot consentir les retallades que està aplicant el govern català, Pujol més que els ajuntaments estan desbordats, ja que assumeixen des de fa anys competències que no els corresponen. D'aquesta forma, ha posat de manifest que, més enllà de la queixa, les urgències financeres limita molt el marge d'actuació dels mateixos consistoris. Precisament el passat dijous, diversos membres de l'Ajuntament de Tiana van donar recolzament a la concentració davant del Centre d'Atenció Primària de Montgat contra la reducció d'horari. En aquell escenari, l'alcaldessa Diana Nencastel Pujol va prometre traslladar la situació a l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya d'aquest dimarts, cosa que va calmar els concentrats que no van arribar a tancar-se a l'ambulatori. Nosaltres vam fer acte de presència, diversos membres del meu equip de govern també vam anar i -hi, hi havia diversos tianencs i tianenques, i eh, hi havia un grup de ciutadans i ciutadanes que es volien quedar tancats a dintre del CAP. Jo vaig convèncer de que no creméssim les veles ara tan, tan de pressa, que el dimarts tenia una reunió en el qual traslladaria les veus de Tiana i de Montgat a la Federació de Municipis. La reunió de l'executiva de la Federació de Municipis per tractar el tema de les retallades està convocada per aquest dimarts a partir de les 12 del migdia. Ràdio Tiana, serveis informatius.